Norentzat erraiki. Hauxe, azken hilabetetan, behin eta berriz pautxatu aden galdera. Etxe bizitza, beste gauza asko bezala gure istema ekonomiko kapitalistan merkatu bat da, uinarrizko beharra izan baino lehen maleroski. Eta hontxalaz, merkatuaren erregulazioa eskainza eta eskararen artean egin behar da, behar erri erantzuteko. Erredu teoriko honen araberan, iparaldeko biztanleek elukete arazorik izan behar, bizetegi bat alukatu edo erosteko, beren herrian edo lujaldean bertan. Ahatik, kapitalaren akumulazio eta etekin logikak goitik behera balintzatzen du etxe bizitzaren merkatua. Kapitala berriabildeak dituen ororen zat, enbiztizamendu hona da ontasun egiezin baten erostea, iru agazoinen Alde batetik, goiti den merkatua baita eta deus egingabe hemen atuko baita plazaturiko kapitalaren balorea Bestalde, klase dirudunen fagoretan eraman politika publikoen ondorioz zerga dispentsia polita permititzen baitu Azkenik jendartearen garko bidaiatzeko gogoak eta plataforma numerikoen garapenak errositako etxe bizitza errentagari bihurtzeko aukerak biderkatzen baititu Hare gehiago, klima, geografia edo nortasuna gatik erakargarriak diren eskoleria bezalako luraldetan. Azken ortetan, kostaldean bidarkatu dira, eritar gehienek, sekulan xantan, alokatu edo erosteko parada izanen ez duten errezidentziak. Astero zudu ez egunkarian, publizitate hori osoak ikusten aldira goi mailako erraikuntza orientzat. Goiko klasien eskaerak eskaintza bideratzen du Eta zazek, aldai, pixe, efaz, buig, mindurita eta kompainiak haien dute Etekin marja obeak segurtatzeko Ezerri eta peiluek imposatzen dute egoitza soziala kopuru minimo bat Baina ez da nahikoa egoera larriari buru egiteko Ne zorrotz gehiago beharko dira Nahi badugu erraikuntza sektorea behartu bertako erritar gehiengoaren zat errekidezan. Bitartean, usta ereren bat, bi eta hiluan, angelun da promotore eta etxibizitza merkatuaren gainerateko eragilean xaloina. Espekulazioaren kontrako erritar xariak, arbonako okupazioaren hildotik osatu zena, bihar eguerditerditan elkarretaratzea daitu du. Eskola duintasunez eta gure balditzan beran bizitzeko gure determinazioa erakusteko. Pasa egunan.